Це те, як добре, коли вона з ним. Валя відпочивала. А вона почувалася тут у безпеці. Тут її не дістане ніхто із небезпечних знайомих. Просто жити, просто насолоджуватися життям. Обома. І тим, що навколо, і тим, що живе у ній. Знаходила особливо насолоду у тому, щоб ходити по крамницях. Зовсім недалеко, на сусідній вулиці, була спеціалізована крамничка для мам і дітей. Ліжечка, манежі, одяг – усі ці чудові повзунки-сорочечки крихітних розмірів, як на ляльку. Ці чудові ніжні кольори – біле, рожеве, голубе, жовте. Вона, по переміряла їх своєму маляті. Після третього візиту продавщиці почали опізнавати її, пропонували щось придбати – але вона тільки посміхалась, показуючи на свій зовсім плаский живіт. Рано ще. І жінки з розумінням похитували головою. Звісно, рано. Але як надійде час, приходьте. Валентина витримала тиждень. Потім якось уранці зателефонувала Маркіянові на роботу. Почула у слухавку знайоме. «Бу-бу-бу!» «Ну, мала, ти даєш!» «Зовсім з глузду з'їхала!» Я вже і Степана на ноги підняв, і всю його службу. Мало розшук не оголосили. Охоронця на автостоянці допитували. Аж тоді трохи заспокоїлись, як він сказав, що ти з великою сумкою поїхала. Хіба так можна? Нікому ні слова. Ми ж хвилюємось, мабуть. Зателефонувала Зіні, поцікавилася справами. Слухавка відповіла ледве чутно й хрипко. Валюшу, у мене, мабуть, запалені легенів». «Кахи-кахи, температура висока, кашель, слабкість. Ходити...» «А як же товар?» «Не знаю. Може, Роман поїде?» Зіна надовго закашлялась. «Роман не поїде, у нього своя робота». Валентина зрозуміла, що доведеться повертатись. «Ще день, максимум два. Роботу із жовстим струмочком не можна передавати в інші руки». Це небезпечно. Що знають троє, те знає свиня. Чомусь полегшало. Тепер не потрібно шукати пояснень і виправдань. Зіна справді хвора. Отику, я швиденько, тільки привезу товар і повернусь. Якийсь тиждень, не більше, а одужає Зіна, все піде по-старому. Валя зараз щиро вірила у те, що говорила. От то не вірив. І він знав цей якийсь тиждень. Тиждень завжди перетворювався на місяць, якщо не два. Дорога додому легко лягала під колеса. Валентина мала досить грошей, і своїх, та й Отто, на відміну від звичайного, виявив невластиву йому щедрість. Докинув кілька сотень марок на шоколадки подругам. Зупинялася біля знайомих магазинів і в Німеччині, і в Польщі. Купувала і шоколадки цілими пачками, і всілякі смачненькі штучки. Антуанетті, Зіні, Тетяні з Анатолієм. Цікаво, як там у них? У Тетяни та її романтичного чоловіка, схильного до польових досліджень з українського сексу, увійшло в береги після бурі. Нагодилося? У Мюнхені зайшла у відділ чоловічого вбрання. Навіщо? Купила красивий светер. Кому? На кордоні відчула знайомий холодок за плечима. Занепокоїлась. Пошукала очима свою чарівну паличку-виручалочку. Аж тоді згадала, що виручалочка, біла сумочка зі зброєю, залишилася вдома. Не те, щоб вона її забула, просто залишила. Возити зброю через кордон, навіть з усіма документами на неї, Зайвий клопіт. Але тепер відчула себе голою і беззахисною. У недовгій черзі озиралась, чи не пасе її хтось. Ледве мигнувши кордон, помчала чим душ. Не зупинятися, тільки не зупинятися. Наверталось до вечора, осінній день короткий. Сонце вже губило промені у кронах дерев за її спиною, на заході, там, де вчувалася небезпека. Вже за Львовом, на тій знайомій до болю Єлянці, де її підстерегли дорожні ганстери, де вона ставала особливо пильною, бо ліс з обох боків робив шлях зручним для нападу, відчула, що її підозри немарні. Де вона, її біла сумочка? Де вона, її впевненість? Її ліки від страху? Так і є. Ось вони, чергові ганстери. За поворотом дороги Класична сцена з американського бойовика. Поперек дороги стоїть машина,